Rugăciunea a șaptea pentru taina și mucenicia inimii. Doamne, a toate știutorului, te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește-ne taina muceniciei inimii, care începe cu uscarea trupului, ca să biruim în războiul cu trupul și poftele lui, să nu ne mai turbure cugetul. Dăruiește-ne asceza cuvântului, ca să nu rostim decât în cuget și în inimă rugăciunea în Duh și în adevăr. Ne aduce lumina ta din cuvintele Sfintei Evanghelii, ca să credem în ea și să ne zdrobească inima. Vin să-ți faci sălașul tău în ea, să ne naști a doua oară după porunca ta. dăruiește ne așeza minții și taina trezvii. Ajută-ne ca să ne păzim mintea curată. Dă-ne cugetul luminat de rugăciunea harică. Fă ca sufletul nostru să vină împodobit la cina cea de taină. Împărăției tale. Dă-ne haina haină de nuntă, ca să nu ne întrebi, prietene, cum a ai intrat aici neavând haina de nuntă? Pentru că mare este rușinea și pedeapsa pe care a așezat-o în parabola nunții. legați de mâini și de picioare, luați o și aruncați-l în cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrușinirea dinților. De aceea, dăruiește-ne să curățim cu lacrimile pocăinței haina sufletului, să trăim zdrobirea inimii și suspinul durerii. Îmbracă-ne cu lumina ta care strălucește cugetul pentru ca sufletul nostru să dobândească lumina și asemănarea cu tine cea minunată care ucenicilor tăi este dată.